5. Кобза з обірваними струнами У маленькій хатинці званій у запорожців Бурдюгом завжди панувала напівтемрява. Світло ледь пробивалося крізь два вузьких віконця – бійниці. Втім, і цього росіяного світла було досить, щоб добре роздивитися низьку саманну стіну із старою перською ковдрою, що й складала всі прикраси маленького житла. На ковдрі висів ятаган, вигнутий та блискучий, немов зрізаний, швидкою яничарською рукою місяць молодик. Біля полковничий пірнач і добре побита стара кобза. Коли сонце зазирало до бурдюга, то промені відбивалися від зимно сріблясто леза ятагану, ніжно торкалися деки кобзи і висвічувалися на єдиній струні, що тільки й вціліла на інструменті. Інші струни були іржаві, обірвані, і закручувалися навколо кобзи. По всьому було видно що давно вже пальці бандуриста не торкалися її. Три дні козак лежав у лихоманці. Німий пахолог дбайливо доглядав його, поїв дивним питвом, настояним на таємних травах, міняв скривавлені пов'язки і грав на скрипці. Весь цей час дід мовчки сидів під старою вишнею, і його обличчя попиліло від тяжких дум і перечуттів. Тільки іноді заходив до бурдюга, дивився мовчки недужому в очі і казав «Не квапся, очуняєш». Тоді робота тобі буде. Минуле поступово поверталося до пораненого. Неясні спогади ятрили його душу. Тоді він непритомний, бився на лежанці, зривав із ран білі пов'язки, гукав когось на допомогу і когось проклинав. На четвертий день, ще тільки роса впала на степ, дід Чорнояр зайшов до бордюга і сів навпроти козака. Піднімайся, козаче, час до роботи. Козак підняв голову, його очі відкрилися, і він ледь спробував піднятися, спираючись на тремтячі руки. «Діду, вмер я чи ні?» – тільки вирвався з вуст козацьких. Дід втомлено поклав узловаті долоні на посух. «Хто його зна, синку? Поки живий!» На ці слова козак повівся дивно. Схопився долонями за голову, впав на лежанку і тяжко застогнав. Ой, діду, краще було б мені вмерти, ніж знов на цьому клятому світі ряст топтати. Що ж із тобою трапилося, козаче, що ти цьому світу не радий? Співчутливо запитав старий. А те, що святу січ москалі поруйнували, і війська нема вже, і славне лицарство конає, і всю старшину у кайданах погнали до Сибіру. На такі слова старий важко задихав, піднявся і спираючись на посох пошкандибав на двір. Здавалося, що за одну мить він втратив решту своїх сил. За хвилину німив гледів, що козак пнеться до ковдри на стіні, а скоріше до ятагана, щоб смерть собі заподіяти. На таке знову пришкандибав до бордюга і старий. Пхнув лівою рукою німого із дверей, а сам гукнув. Так що ж ти, бісова душа, сто копанок чортів тобі в печінку, москалі тебе не дострелили, так ти сам собі ганебну смерть задумав заподіяти нащо мені жити, якщо я наказу корінного не виконав А військо розпалося, як кукіль солом'яний Промовив до старого козак із болем Знав я, що так трапиться Казав і Кошовому Та хіба послухали ці собачі сини старого Казав колись і гетьманцям Пропали пани гетьмани А кобила порох з'їла Невже січовики не бачили, що полкові козаки Вже пікінерами і гусарами поробилися От і дослужилися Москві Свою славу кинули під лаву Дід Чорнояр сплюнув і подивився на запорожця. А тепер розкажи, як до цього дійшло. І козак, захлинаючись від люті та відчаю, почав розповідь. Про те, як учорашні брати по зброї московські війська, вертаючись із турецької кампанії, несподівано оточили Січ. Як січовики вже виставили гармати із стін на шанцях, щоб привітати гостей свинцевими галушками, і як січовий архімандрит та кошовий Слізно вмовили товариство скласти зброю, і як пішли із хлібом сіллю, а повернулися за куті у кайдани, і як зганьбили запорожці своє лицарство, піддавшись москалям без бою, віддали свою зброю, як на їх очах руйнували церкву січову, розривали могили козацькі і викидали кості, шукаючи скарби, і як зібралися найзапекліші запорожці із Андрієм Ляхом за Дунай до Турка, а найбільш затяті вирішили битися, і серед них він. Остап Лелека, який за наказом свого корінного кинувся по земівниках піднімати низовиків зброї, але напоровся на московський пікет, застрелив капітана, зарубав двох драгунів і, поранений, ледь відірвався від погоні. Вже конаючи, щоб не впасти, прив'язав себе чересом до шиї коня і, як марилося йому, що вмер і підіймається на козацьку чайку. Дід з кам'яним обличчям слухав довгу розповідь, тільки плечі його ламалися і очі поступово затягував морок. Коли Остап скінчив розповідь, старий довго мовчав, потім промовив. «Що ж, синку, Запоріжжя пропало, але лицарі залишилися. Буде тобі велика справа, тільки нехай спочатку рани твої, як слід, загояться». Вночі по небу спалаховувало багряне полов'я, там, де були зимівники, тягнуло з і стояли заграви. Вовки високо завивали на повний зловісний місяць, раптово підіймався вітер, Крутий високий стовп чорного пилу і несподівано опадав. Зарай воронів іскряканням кружляли у темному небі. Схарапуджені дикі коні нажахано носилися степом. Худоба перелякано збивалася докупи і жалібно ревла. Остап прокинувся серед ночі, тяжке сновидіння тиснуло на серце. У боротьбу було світло, горіла біла свіча. Дід сидів на лаві, перед ним на столі грубезна книга. Кіслява рука старого лежала на цупкому жовтому листі. Чорнояр хмурив білі брови, проводив рукою по оселецю і зрідко гортав тяжкі сторінки книги. Остапу здалося, що чорні літери наливаються червоним і зловісно світяться. Раптом дід відсахнувся від книги і поточився, тяжко навалився на стіл і схопився за голову. Очі його палали дивним синім полум'ям. Тільки одне вигикнув у розпачі. — Ожив мрець, прокляття мені! Наступного дня запорожець вже вийшов до маленького дідового саду. Старий сидів на своєму звичному місці під вишнею. Козак шкотельгав, спираючись на плече німого. Прохромлену багнетом ногу він важко тягнув по траві. «Чолом тобі, діду!» – схилив голову козак. «Чолом і тобі, Остапе!» – відповів дід. «Багато я ран бачив, але не чув, що брани на людині, як сніг сходили». Тихо сказав Остап, дивлячись прямо у дідові очі. Чорнояр байдуже відповів. Буває не таке, козаче. За два дні метелицю танцювати будеш. Остап кинув рукою хіба що знов на московському багнеті. Дід суворо глянув на нього, потім уставився кудись на небо. Вони мовчали, повітря поступово пропікало липневе сонце. Стояти було важко. Німий притягнув великий опецьок, і козак опустився на нього. Нарешті дід пробовував, дивлячись, кудись повзав стапа. За мазепи Гетьмана я на Січі у Полтавовському курені козакував. Більшість товариства Січового із Гордієнком на чолі. Гетьману допомогти вирушила, а я з Ногайською стрілою під ребром не дужав. Тому на Січі залишився. Коли Яковлів із Галаганом Січ осадили, ми добре їм крові пустили. Тільки москалів, що на човнах до нас підступали, сотні три постріляли. А що вже поміщанцями трупу їхнього було покладеного, як ми у самій січі різались? Якби Галаган Мануна січовиків не напустив, ніколи б січі не спалили. Галаган – голдовник був. П'ять разів його полковничий Джура цілив самопалом, із голови червоне клотча летіло і нічого. Присягнули тоді Галаган і полковник його горлач на хресті, і святому Євангелії, що запорожців крізь облоги випустять. Хтось і повірив. Тільки не ми. Хто повірив, тих голови потім на плотах Дніпром попливли. А ми? Кинулися коренем на солдатські шеренги та покидьків галаганових. Двох коней піді мною вбили. Ми тоді крові своєї ворожої пролили чимало. Задурно зброї не склали. Тому честь і врятували. Прорвалося нас у степ крізь московське військо із полтавського кореня десять братчиків. А позаду залишився густий дим, що у синє небо крутився із спаленої чертомлицької січі Запорізької, і залишилися у степу порубані донці й драгуни, що за нами у погоню необачно кинулися. І їхали ми десятеро запорожців по вигіріловому степу і відхекували чорну кров із порубаних грудей, і коні вибивали копитами суху землю, на яку рясно крапала наша кров, і червоне сонце, сідаючи на обрії, пронизувало нас кривавими променями. І сорочки наші перестали бути білими, і кожен із нас відчував, як просякали вони рудою, а ми не знали вже, чи білі наші душі, чи чорні. І озирнувся я назад і побачив своїх братчиків, і серед них побратима мого рідного, Гната Шаулу, що хилився до коня, бо картеч гармат добре покропила ребра його. І тоді повернув я коня, під'їхав до братчика і спитав, а чи не зробити для тебе, братчику, рідненьки якої послуги? І братчик мій глянув прямо мені в очі і відповів голосом, у якому вже подих смерті крижанів. А зробиш ти добру справу, як муки мої у цьому степу припиниш. І зобачив я, що братчик мій руками біленькими заживіт, із якого криця сочилася, тримається, аби тельбухи по землі дурно не розкидати. І кинув я шапку об землю, і зіскочив з вороного, і підхопив братчика мого гната шаулу. І зняв з коня, і поклав на траву високу, а січове товариство коней зупинивши. Мовчки на нас дивилося, і повторив я ще раз. «А чи не зробити задля тебе, братчику, рідненький, якої послуги?» Та вже братчик мій тільки зуби, щепивши, стогнав, і лице його біліло немов вечір на Дніпрі. І тоді заплакав я й гукнув. «А чи пам'ятаєш ти, братчику, як із бою ти мене стрілою татарською пробитого виніс і як сам один рубався з Чамбулом Ногайським?» Але мовчав мій братчик, важко груди здіймаючи, і під долонями кров скипала. І озирнувся я на товариство і витирочий рукавом сорочки червоної від ворожої руди. І низько поклонився братчикам і промовив. А чи не зробити мені останню службу брату моєму названому? І сльози текли по моєму лицю, закопченому димом останньої битви. І мовчали мої братчики, бо стали ми тоді братами навіки вічні. А брат мій рідний Гнат Шаула очі розкрив і на мене глянув. І цього досить мені було. Потягнув я в нього з череса Ятаган, бо шабля моя залишилася у грудях московського каноніра, і витер кров'я, що на лезі чорніла. Добре витер, аби не споганити братчика мого рідного чужою кров'ю. Добре витер оберемком духмяної степової трави. І взявся обома руками за руків'я, і прошепотів молитву, і увігнав я тагану серце братчика мого рідного, і закрив йому очі. І поховали ми Гната Шаулу в тому степу недалеко від спаленої чертом Лицької січі. А потім побачили ми під багарбом старого перебендю з порубаними плечима, повз перебендя, гірко плачучи і кліпаючи сліпими очима, кудись по траві, мацав навколо себе старичими руками з відрубаними пальцями, і зрозумілими шукає він кобзу, що неподалік лежала, і мертвого хлопця по водиря, і знов зіскочив я з коня і взяв кобзу і вклав у руки старому. Обійняв він її немов знайдену неньку, але глянув на мене білими очима. І відчув я, що простромив мене його погляд немов гусарський спис. І назад мені штовхнув кобзу перебендя. І хотів щось сказати, та тільки забулькала кров у нього на губах, смикнувся він. І, мабуть, побрів за своїм хлопцем-поводарем Господу Богу про кривди переказувати. І поховали ми перебендю і хлопця біля могили. І прив'язав я кобзу із дев'ятьма напнутими з однією порваною струною до своїх тороків і рушили ми далі. І виїхали ми на високу чорну могилу, і стали колом, і викопали глибоку яму. І зрізав я жмут волосся із чуприни своєї, і кинув у порожню могилу. І порізали волосся із чуприн своїх козаки, і теж кинули в чорну землю. І присягнули ми, що не буде нам спокою ні на землі, ні на небі, ні у вогні, ні у воді, поки не звершимо ми святу помству за лицарство і за Україну нашу. І присягнули ми на ятагані братчика нашого, Гната Шаули, на кобзі мертвого перебенді, на землі могильній і на сонці кривавому, на святім хресті і на могилі лицарській, на душах предків наших і на зброї нашій, присягнули ми, звершити святу помсту. І поклялися ми, що кожен із зрадників, що січ зруйнувала і нашу Україну до рук ворога віддали, прийме смерть люту. І записали ми імена зрадників, і кожен із нас витяг жереб, і кожен знав, кого стратити зобов'язаний. З тих часів всі братчики свою обітницю здійснили. Не рятували від помсти нашої ні Кремль московський, ні стіни варшавські, ні гайдуки збройні, ні варта гвардійська. Ні молитва, ні чаклунство, ні благання, ні прокляття. Було дев'ять напнутих струн на кобзі, і як гинув один із нашого товариства, свою обітницю виконавши, рвалася струна. І залишився тепер тільки я із нашого братства. І туга мене все, бо не зміг я доконати найлютішого після галагана ворога нашого, і з ким випало мені пожеребу порахуватися. Найвірнішого галаганового пса, колишнього старшину січового горлача, що під мозку перемкнувся і допоміг галагану тоді січ спалити. Здалося мені, що вбив я його тоді у власному палаці. Військо вижило, і сказано було у таємній книзі Низовій, що закисіч є, да не востах із праху мрець. Не встигаю я присягу виконати, не хоче для мене Бог таку милість надати. Але доконаєш святу помсту ти, бо інакше моє закляття на тебе і на рід твій перейде. І на душі праведні козацькі, і на весь рід український. І нікому буде честь лицарства захистити, бо ще багато лиха накоїть цей пес. І з тими словами піднявся чорнояр і пішов просто у степ, прямий як лід стріли із запорізького сагайдака.